Василь Кожелянко. Третє поле. Роман. Видавництво «Теза». Вінниця. 2007 рік. Читає Галина Шумська. Василь Кожелянко народився 1 січня 1957 року на Буковині. Автор 13 книжок поезії і прози. Лауреат конкурсу «Коронація слова». Найвідоміший твір – «Дефіляда в Москві». Життя прожити такий справді не поле перейти. Принаймні Ран, герой нового роману, одного з найпопулярніших сучасних українських письменників, переконаний, що треба перейти щонайменше три поля. Воно й не дивно, адже Ран – Живе в часи легендарного Трипілля, і для того, щоб стати повноправним володарем не лише краю людей бика, а й усіх дооколишніх країв, він мусить пройти крізь безліч випробувань, створити нову релігію і навіть переступити через себе. А коли стане, що він учинить тоді, ніколи не здогадаєтеся. Нинішні володарі так не чинять. Передмова Чому трипільці? Спрямовуючи свою скромну літературну фантазію крізь шари тисячоліть у легендарне Трипілля, найменше хотілося створювати якусь етнографічну ілюстрацію до археологічних концепцій, чи долучатися до творення сумнівної міфології на тему арійського первородства. Мета була проста, суто письменницька – спробувати написати про людей, які колись жили на цій землі і без сумніву залишили свій слід у нашій культурі. І що цікаво, коли персонажі, як водиться, зажили власним життям, Виявилося, що це такі ж люди, як і ми. Вони так само намагаються вижити, прагнуть щастя, майна і влади. Так само воюють, кохають, страждають і шукають свого єдиноправильного шляху до Бога. Мало того, вони так само майже обробляють землю, вирощують пшеницю, споживають хліб і пиво. Відомо, що художня правда має особливу природу, яка базується на інтуїції та архетипах. Тож, гадаю, мені в роботі над цим твором допомагало те, що живу в місцевості, яку колись заселяли трипільці. Бо якщо з року в рік копати город, то рано чи пізно можна випорпати Трипільський черепок. І все ж таки, чому Трипільці? Мені, крім іншого, імпонувало, що Трипільці – один із небагатьох етносів, котрі замешкували Україну, від якого не дійшли до нас гіркі плачі над тяжкою долею. Та, мабуть, вони і не плакали безкінечно, бо інакше б не виживали так успішно упродовж тисячоліть і не створили б те, що називається тепер Трипільською цивілізацією. Василь Кожелянко Кожного літа тепло, і цього теж. Земля вигиналася під його ногами, а старі буки зі сріблястими стовбурами самі розступалися перед ним. Боран, який відмалку хотів стати мисливцем, біг за оленем. Якби олень не зупинився на галявині, молодий мисливець, для якого це перше самостійне полювання, укрив би себе ганьбою. Але сьогодні... Всі видимі і невидимі сили сприяють йому. Навіть вітер, що віє у його бік. Олень роззирався і ранце це точно визначив. Не знав, куди бігти далі. Мисливець підняв свій великий тисовий лук, поклав на нього стрілу з крамінним наконечником, Натягнув тятиву з буволячої жили і вистрілив, цілячись Оленові в голову. Поцілив. Та стріла череп не пробила, тому для Оленя це було як укус хай великого, але комара. Олень побіг, а ран жбурнув лук на землю і заплакав. Усе таки він був хлопчиком чотирнадцяти з половиною літ. Плакав недовго, бо вже нешмаркач який, витер сльози, подивився на галявину і воздав хвалу духові лісу. Олень лежав у траві і смішно дригав ногами. Ран блискавично підбіг, навалився на оленя і перерізав йому горло батьковим мідним кинджалом. Доки спливала кров, Ран розмірковував, як лісовий дух зупинив тварину. Врешті вирішив, що олень, утікаючи, мотав головою, щоб позбутися стріли, і мимоволі луснувся об стовбур, якраз поміж роги. Але це не применшує силу лісового духа і його ранову вправність, як мисливця. Хвала обом! Ран розв'язав конопляний мотузок, що був намотаний на його серцевий хлопчачий пояс, зачепив мертвого оленя за задні ноги і, перекинувши другий кінець мотузки через гілляку, підвісив тушу над землею. Тепер найприємніше. Ран назбирав сухого хмизу, вийняв зі шкіряної торбинки на шиї кресало з трутом, і розвів вогонь. Коли з'явилося полум'я, молодий мисливець подякував вогневі за добру волю і доклав сухих дров. Потім попросив у оленя пробачення за те, що він його вбив. А тоді вирізав у туші печінку. Вона смачно парувала, як гарячий книж на свято зимового кола. Тут же на траві Ран покраїв печінку на дрібні, як пів каченого яйця кавалки, нанизав їх на маленькі обкоровані прутики, обв'язав кожен зеленими стеблами дикого часнику, посолив усе з дерев'яної сільнички, яку носив у мішечку разом із кресалом, і взявся смажити страву на вогні.